Жеврити кинув узову картоплю І почав вибудовувати Натюрморт Сибілла прийнався до мене Старанно заглиблюючись у Священно дійство А Еджо всіляко догоджав мовчазній Марії Яка тинялась уздовж берега І вдивлялась у воду Бо то видовище морського дна Було для неї цілковитою дивиною Я розклав харчі На білій цераті З натхненням справжнього художника я ще пам'ятав, як і що повинно бути. Спокусливий пахор погірків, пірамідка помідорів, мальовничий колодязь, складений із перцю і цибулі. Оселедись, він блищав на сонці, як злиток золота, обсалений гайнекером. Інший обов'язок був і у Марії Депінти. Вона розклала шматками ковбасу, сир, хліб. Коли все було готове, Мальтійські брогени замилувалися. Це вам не в ресторані, ботнув я задоволеним ефектом. Ми налили по-першій. Причому Марія зволила випити трохи віскі, що геть зачарувало еджі акулу. У мене навіть промянула думка про обмін, але Марія Пінта постійно поглядала на мене якимсь винуватим відданим поглядом. І я засоромився своїх думок. Оселениць був чудовий. Пальшена картопля зворушила до сліз. Я навіть згадав про те, як ми з пацанами тягали її з-під дерев'яних базарних град сховища і пекли на пустирищі за нашим будинком. Це скидалося на маячню. Мене закидали запитання про дерев'яні грати, про дитячий голод, про антисанітарію і пустирію. Я спасував і поступився красномовством Еджіо Аку. Сібіла виявилося блискучим інтерв'юером і жодне слово з його мемуарів не пропало задарма. Виявилося, що цей смаглявий здорувань брав участь в експедиції професора Габала Алі Габалла, генерального секретаря Департаменту старожитності Єгипту і був свідком підняття триметрової статуї богині Ізіди з Набухти бухти Абу Кир. Підводний світ Набагато більше від нашого, говорив Едокула, і очі його знову блищали, мов у безумця. Важко навіть уявити, що глибоко під нами збереглися цілі міста з будинками, вулицями, базарами. Я бачив амфори, наповнені горіхами, цілком придатними доїдженням, дворики, у яких колись вирвали життя. Море зберігає скульптури праскителя, коштовності які перевозилися торговельними суднами, решти кораблів і безліч різних предметів, навіть законсервовані продукти харчування, що давно вийшли з ужитку. До прикладу, соус гарум, улюблену страву легіонерів Юлія Цезаря. В закупорені амфори з ним підняли на початку 20 століття біля села Альбенга на Алегوريйському морі. Коли я спробував його, ба це не передавано. Це як, як випити ковток вічності і стати безсмертним. Але понад усе мене так захоплює тиша. Це ні з чим не порівняна тиша. Вона жива. Якось я чув, як за сотні кілометрів від мене співає кит. Дівчини слухали його, розвішивши вуха. А ти, Майкле, що чув ти? тихо запитала Марія я зрозумів, що мені не уникнути розповіді. «Спершу викупаємося», – запропонував я, «а потім я розповів багаття. У мене ще до біса випивки-закуски. Пропоную розім'ятись». Я бачу, що Марія Декінта хоче, щоб увага компанії переконувалася на мене. Ети з його м'язами, мабуть, дратував її. «Ну, Майкле, ти повинен розповісти», – тихо сказала вона. Я знав, звідкиля, Взялося, це повинен. Марія захоплювалася психологією і була впевнена, що свої страхи неодмінно треба проговорювати або подрібнювати їх і таким чином остаточно позбутися. Вона вважала, що мене дотепер переслідує страх. Але все-таки я наполіг на своєму і потягнув їх у море. Було вже близько п'ятої-шостої години вечора, вода знову світилася зсередини, Тут, біля острова, було більше риб. Вони зблискували у глибині, як ножі. Я...